Här och nu ska jag försöka förklara varför den här personens moddning av mig påverkade mig på något sätt, eller påverkade mig överhuvudtaget. För det första vill jag verkligen säga att trauma är en vick. Det känns som en elakartad sammanflätning av növer som ibland kan växa sig så stora att det bokstavligen blir ett beteendemönster i relationen med andra. Det är mycket ansträngning för att få det att försvinna, och när man till slut lyckas med det vet man att man aldrig någonsin skulle kunna tänka sig att ha sådana människor i sitt någon form. Med tanke på hur mycket ansträngning som krävs för att ändra dessa mänster Som verkligen är mycket skadliga Och med tanke på att dessa typer av människor drivs av sitt eget tröma Skulle jag säga det så här Jag tycker ärligt talat synd om hennes nuvarande fru Kanske skulle hon kunna fejka det så länge som möjligt med sin fru Men om hon inte förändras är hennes äktenskap dömt att misslyckas Jag ville skicka ett anonymt brev till hennes fru och även till hennes barn också i tiden När de växer upp För att påpeka att säga till någon Att de kommer att överges av alla Och kommer att dö snart Ensamma och övergivna Är inte något som är ens i närheten Acceptabelt i samhället Liksom att skäla 3000 spänn från någon Och åtminstone hennes fru Måste ta hänsyn till det Men även om jag är helt säker Från någons närspel Har inte varit min energi och tid Men allt detta måste sägas på något sätt Det här var förmodligen det sista som behövde bearbetas. Behövde be När man blir av med förstår man en sak. När den skadliga resonansen är borta kan ingen som den här personen påverka en på något sätt. Och om de försöker kommer de att få konsekvenser. Inte om man. Det är just det. Oavsett vilken typ av skit man tror sig kunna kasta på mig så kommer man inte att kunna stoppa mig. Jag är helt enkelt starkare och mäktigare än du. Trodde du att jag skulle vara ensam? Oavsett alla hinder på väg. Så har jag en människa omkring mig sedan ganska lång tid tillbaka och jag är fast besluten att utöka cirkeln. Tror du att någon skulle överge mig? Vissa människor som var toxiska försvann, andra stannade kvar och några nya människor kom in i min omgivning. Jag satte upp tydliga intentioner om mina egna mål och nu är jag nästan där. 80% av vägen har redan gått. Vad du än trodde att jag var när du gick förbi mig 2019, så är jag åtminstone inte den personen längre. Och jag var aldrig den typen av person som du trodde att jag var. Jävlas inte med mig. Punkt slut.